Одні є для них коморами, інші – цвинтарями та усипальницями, куди вони затягають мертвих тварин, а ще інші призначені для якогось особливого вжитку. Живуть байбаки вісьмома-десятьма парами разом, кожна пара має своє окреме житло, в якому панує велика злагода. Їхня, так би мовити, республіка нічим не поступає в колонії бджіл чи мурашок, про які стільки вже писалося. Ще додам, що всі ці тварини двостатеві, і якщо зловити їх молодими в травні місяці, то легко собі їх приручити. На ринку вони коштують якихось один су. Тобто шість е, ліардів, примітка су, ліарди, то давні французькі монети. Я сам виховав багато байбаків, тільки народ розтулював, щоб занести туди їжу, відразу ж мусив випльовувати комаху. Найбільш досвідчені люди не знали, як дати собі раду сією незліченою комашнею. Одне слово, важко це описати. Аби добре собі все це уявити, треба їх побачити так, як я бачив. За якихось два тижні сарана ставала міцнішою і, понищивши усе, в цьому краї могла летіти далі. Вітер підхоплював її і ніс в якусь іншу місцевість чинити таке саме спустошення. Бачив якогось вечора, як сарана сіла на перепочинок. Комахи вкривали дороги на чотири пальці завдовжки, так що навіть коні не хотіли по ній ступати, доводилось підхльостувати їх нагаями. Тварини нашорошували вуха, хропли, з великою боязні ступали вперед. Колеса наших возів і копи та коней розчаблювали цих комах, і здолу зіймався такий сморід, що не тільки важко було дихати, але й видавалося, ніби все це. Проймає тебе до самого мозку костей. Щодо мене, то я не годин був стерпіти того смороду. Змушений був спочатку натерти оцтом ніс, весь час нюхати вимочений в отці носовик, який тримав при собі. Радо поїдають сарану свині. Це для них смачна страва. Вони від сарани швидко товстіють. Однак ніхто не хоче їсти їхнього м'яса. Бо та нечисть, що скоїла стільки лиха, викликає в людей огиду. І нарешті ось як ті комахи розмножуються і плодяться, залишаються в тому краї до жовтня, хвостами виривають в землі нірки, кладуть кожне по триста яєць, лапами нагрібають зверху землю і здихають, бо ця нечисть живе лише шість з половиною місяців. Навіть якщо трохи згодом починаються дощі, Яйця їхні не гинуть. Довгі та суворі морози також не завдають їм ніякої шкоди. Отак вони дочікуються, долежуються до весни, яка, звичайно, приходить всередині квітня. А коли сонце загріває землю, сарана вилуплюється і починає розкакуватись в усі біч. Цілих шість тижнів вона негодна літати і тому не відходить далеко від того місця, де вилупилась» та як уже зміцніє і не береться сил, то прямує туди, куди несе її вітер. Якщо б у той час, коли починається їхній лед, знявся північно-західний вітер, то поніс би їх усіх у Чорне море, та коли подує протилежний вітер, пожене їх в інші краї, де сарана чинить таке саме велике спустошення, про яке ми вже говорили. Коли під час появи молодої сарани починаються дощі, і людь безперервно 80 днів всі яйця гинуть. Так само буває влітку. Протягом 80 дощових днів вся сарана здихає на землі, вона не може більше летіти, а отже тутешні мешканці порятовані. Та коли літо сухе, а так буває найчастіше, вони дуже хвилюються, аж поки у жовтні сарана не погине. Сам я це бачив упродовж кількох років, які провів у цьому краї. Торкався сарани руками, вона була товщиною в палець, а довга на 3-4 дюйми. Тутешні люди, які добре розуміються на мовах, розповідали мені, що на крилах сарани написано халдейськими літерами «Попуст Божий». Так мені говорили ті, хто знає халдейську мову. Примітка. Тут, бо план певно йде за фольклорною традицією чи народними переказами, в літописах поява сарани приймалася як кара за людські гріхи. Таке свідчення знаходимо, зокрема, в літописі «Величка». Всі старі люди розуміли це як гнів Божий до себе і відчували, що надходить неуникненна Божа на них кара. Літопис Самійла Величка. Київ, 1986 рік. Про це також дивіться Іван Крип'якевич, «Саранша на Україні, вісник природознавства». Що ж до згадки про халдейську мову – яка мала б жити у XVII столітті, то вона помилкова. Її носії жили в державі Урарту. Вони дуже гарно виглядають вдома і стільки ж радості приносять, ніби якесь мавпиняш і білка. Годуються тими самими харчами і тією самою травою. Забувши сказати, що це дуже миткі звірятка, бо ніколи не виходять з нірок, не виславши наперед свого дозорця. Той залазить на якесь узвища, аби попередити тварин, які пасуться, якщо трапиться якась небезпека. Запримітивши якогось чужака, байбак стає на задні лапки і починає свистіти. За цим сигналом всі тваринки втікають у свої сховища, а... Вартовий за ними і залишаються там доти, поки вважаю, що небезпека не минула. Відстань між ріками Сулою і Супою не перевищує 6 миль, а від Дніпра до кордонів Московії буде не більше 15-20 миль. Там і знаходяться ці тваринки, які живуть так, як я описав. В інших місцях вони не водяться. В цих краях не можна нестися на коні у чвал, бо всюди є безліч маленьких шпарок, наче кролячі нори. Потрапляючи в них, коні падають і можуть переламати собі ноги. Зі мною кілька разів траплялася подібна історія. У травні та червні селяни полюють на байбаків, роблять це таким чином виливають п'ять чи шість відер води в нору. Тварини мусять звідти втікати, а при виході в нори селяди прилаштовують мішок або сітку. Спіймані маленькі тваринки не забувають своїх звичок, і якщо їх не прив'язати добре, то в жовтні місяці вони зариваються десь удома для зимової спляшки. Якщо б їх не турбувати, то спали б шість повних місяців, як це роблять вовки і сурки». Мої байбаки спали навіть два тижні. Дивелося довго їх шукати. А як знаходили, то бачили нори. Звідкиля мусив їх виганяти. Вони виглядали зовсім здичавілими. У цих краях також водяться перепілки з блакитними лапками. Їхнє м'ясо отруйне. Також надибував у дикому полі Біля порогів, вздовж Дніпра, тварину схожу на нашу козу, але з тонкою і гладкою шерстю. Після линяння ця шерсть м'яка, наче шовк. Пізніше стає твердою, жорсткою, не бурого кольору, але не такого, як у кози. Ця тварина має два лискучо-білі роги і руською мовою називається «сугак». Передні і задні кінцівки в неї добре розвинені, а в носі нема кістки, коли пасеться, то ступає назад, інакше пастися не вміє. Я смакував м'ясо цієї тварини, воно таке ж смачне, як м'ясо косулі, а роги білі, блискучі і гладенькі, я зберігаю їх задля їхньої дивовищності. У тих самих краях живуть олені, лані, дикі кози, пасуться цілими отарами. Є також дикі кабани неймовірної величини і дикі коні, що бігають табунами по 50-60 голів. Ці легкі коні дуже часто лякали нас, бо здалеку ми приймали їх за татарів. Названі коні нічого не вартують у роботі, навіть ті, яких приручили ще молодими. Лише м'ясо їхнє смачне, ніжніше від телячого, та, як на мене, воно не вельми приємне і прісне. Тутешні люди, які їдять перець так само, як ми, стручковий горошок, так приправляють його, що запах м'яса губиться. Щодо старих коней, яких важко приручити, то їх ведуть просто на бійню, де потім м'ясо продається так само, як баранина чи воловина. Крім того, ті коні мають дуже пошкоджені ноги, бо зраговіла шкіра так стискає їм копита, що вони тою шкірою вкриті, і важко копита очистити. А тому коні не можуть добре бігати, і в цьому виявляється Боже проведіння, яке створило цю тварину для того, щоб вона повністю слугувала людині, коли знаходиться поза людською опікою, стає кволою істотою, нездатною навіть бігати». Вздовж цих рік на їхніх берегах гніздиться також багато птахів з таким великим горлом, що всередині знаходиться ніби цілий ставок, у якому зберігається жива риба, яку при потребі ті птахи поїдають. Таких самих птахів я бачив у Західній Індії. Іншими цікавими птахами є лелеки, їх тут дуже й дуже багато. Щодо буйволів та великих тварин, то їх багато на кордоні з Московією, там є також білі зайці та дикі коти. В цьому краї, неподалік Волощини, можна надибати довгорунних баранів з дещо короткими, але ширшими хвостами трикутної форми. Траплялись також барани, що сам хвіст їхній важив більше десяти фунтів. Ті хвости мають, звичайно, понад 10 дюймів у діаметрі, а на кінці загострені і повні смачного товщу. У знатних людей цього краю можна також побачити псів і таранських коней, тобто посмугованих, наче леопарди. Вони дуже гарні та привабливі на вигляд. Їх, звичайно, впрягають у карету, коли пани їдуть до королівського двору. Великим недоліком цих українських земель є брак солі. Аби цьому зарадити, її привозять спокуття області, що лежить на кордоні з Трансільванією і належить полякам. Ця земля розташована за 80 чи 100 миль звідсіль. Як це бачимо з карти, у криницях тут солона вода, з неї добувають сіль, так само, як ми це робимо, і виготовляють з неї ніби маленькі хлібини, товщиною на один дюйм і довгі на два. Триста таких маленьких хлібин продають за один шелях. Тутешня сіль дуже смачна, хоча не така солона, як наша. Добувають ще і іншу сіль з попилу вільхи та дуба. Вона дуже смачна з хлібом. Примітка. Тут, очевидно, йдеться про якусь Текстуальну помилку – таку сіль швидше можна вважати золою, яку виробляли на Прикарпатті і в інших районах України, а не присмаком до хліба. Ця сіль називається Коломийською. Біля Кракова також є соляні копальні. Там сіль вельми гарна, наче кришталь, а місцевість там називається Велічка. В тому краї також не вистачає смачної води, і гадаю, що через те, певне, з'являється в них та хвороба, гостець, про яку я вже розповідав. Про клімат. Хоча ці землі знаходяться на тій самій широті, що й Нормандія, тут суворіші та холодніші зими. Та ми про це ще скажемо. З-поміж того, що слід взяти до уваги в цьому краї, є морози що останніми роками були такими тривалими, суворими і сильними, що неможливо було їх витримати не тільки людям, надто тим, хто йшов з військом, чи знаходився у війську, але й худобі, наприклад, коням або іншим свійським тваринам. Той, хто несподівано опиняється серед такого морозу і не розплачується за це власним життям, вважає для себе щастям, коли виплутався з цього, врятувавши пальці, рук чи ніг, занапастивши ніс, щоки, і вуха і навіть ту частину тіла, яку спочуття почуття зором не смію називати. За якусь мить гасне їхнє природне тепло, і вони відмирають з ангрени. Бувають організми сильніші, в яких частини тіла не охолоджуються так раптово, але все одно на них з'являються рани, Такі ж болючі, як від опіків чи від лихоманки. Перебуваючи в тому краї, я переконався, що мороз може бути таким пекучим і сильним, наче пожежа, і що він може все винищувати. Спочатку рани такі мізерні, що болячки схожі на горошини. Та вже через кілька днів, а навіть годин, вони збільшуються і так швидко розростаються, що вражають якусь певну частину тіла. Саме так мої знайомі... Ні за що, ні про що занапастили свою найбільш делікатну частину тіла. Інколи і найчастіше відмороження звалюється несподівано. Неможливо нічим зарадити, тим паче, коли не вжити заходів перестороги, внутрішніх чи зовнішніх. Смерть від морозу може бути двоякою. Перша дуже швидка, бо різка. Проте можна сказати, що це спокійна смерть, бо довго не мучишся і помираєш у вісні. Коли знаходишся в полі чи, чи то верхи на коні, чи в кареті, або на возі, і не вжив потрібних заходів перестороги, добре не одягнувся і не закутався, коли не чуєшся в силі, щоб змагатися з таким сильним морозом, холод проникає в кінцівки ніг та рук, а потім і всі інші частини тіла – Погоді перестаєш їх відчувати, тебе охоплює сонна втома, забуття, ніби литаргійний сон. І дуже хочеться спати, а якщо ви так зробите, то неодмінно заснете вічним сном і більше ніколи від нього не прокинетесь. Та якщо ви і ті, що вас оточують, зробите все необхідне, аби прокинутися зі сну, ви уникнете смерті. Саме так було зі мною. Я декілька разів уникав смерті, бо слуги мої, люди міцніші і більш пристосовані до таких витівок тутешнього клімату, будили мене, тільки я починав дрімати. Друга, смерть не така раптова, але настільки жахлива і страшна, і так важко її перенести, що її жертви навіть люди найміцнішої будови перебувають за два волоски від божевілля. Холод проймає аж до крижів, перехоплює поперек, проникає вершникам крізь лати і так сильно стискає, що холодить їм усі нутрощі, насамперед шлунок і кишки. Ті люди ніяк не можуть насититися їжею, навіть якщо споживатимуть найбільш стравне м'ясо чи бульйон, відразу ж вертатиме назад з жахливими болями. І відчуватимуть при цьому страшну різанину в шлунку. Важко навіть усе це висловити словами. Хворі весь час страшенно стогнали, голосно зойкали, не би їм витягали чи виривали нутрощі та інші частини живота. Залишаю найбільш вченим лікарям висловити свою думку про причини цього страшного, жахливого болю, бо сам я не годин судити про це. А додам лише те, що сам бачив завдяки цікавості кількох місцевих мешканців, котрі хотіли уздріти, що скоїла та немилосердна недуга. Вони провели розтин кількох померлих і виявили, що більшість кишок почорніла, згоріла, ніби склеїлась до купи. Вони переконались, що така недуга взагалі невилікована. І в той же час, як починали псуватися і відмирати внутрішні, хворий безперервно кричав та стогнав і вдень, і вночі, і смерть його була жахливою. Здавалося, що ніколи не настане його остання година. Ми перенесли на собі ті люті морози 1646-го, коли польська армія вступила в московське володіння, очікуючи повернення татар. Примітка. Взимку 1646 року гетьман Микола Потоцький здійснив невдалий похід проти татарського війська, що періодично вторгалося на українські землі підлеглі Речі Посполитії. Хотіли ми дати їм бій і відбити численних бранців. Мороз був таким пекучим і лютим, що ми змушені були знятись табором з обраного місця, при цьому втратили дві тисячі воїнів. Більша їх частина померзла так, як я це описував вище, інші ж стали каліками. Мороз вбивав не тільки людей, але й коней, хоча вони набагато сильніші і витриваліші. Під час нашої кампанії понад тисяча коней відморозили ноги і не могли більше йти, а між ними і шість коней з кухні польського гетьмана Потоцького, який є сьогодні коронним гетьманом і каштеляном краківським». Примітка. Микола Потоцький, 1595-1657, командував польським військом в битвах під Кумейками у 1637-му і під Корсунем 26 травня 1648-го. Зазнавши поразки під Корсунем, попав у полон, з якого повернувся 1651-го року. Мороз розгулявся в той час, коли ми зупинилися біля річки Мерла, примітка Мерл, ліва притока Ворскли, що впадає в Борисфен. Єдина рада при таких морозах, звичайно, не ліки, а тепло вдягнутись, закутатись у все, що гріє і може оберегти тіло від такого лютого холоду, що до мене, то чи в кареті, завжди тримав на колінах пса, який розігрівав мені ноги. Часто вкривав ноги товстим бавовняним коцом або вовчою шкурою. Обличчя руки і стопи стирав спиртом, а потім закутував їх тканинами чи якимись іншими речами, змочуючи їх у спирті, щоб вони на мені висихали. Завдяки такому способу при Божій ласті, зумів я уникнути всіх тих бід, які щойно описав. Мороз ще страшніший, коли нічого теплого не з'їсти і не випити, бо тутешні люди звикли тричі на день пити тепло пиво з додатком масла, персю, хліба, що заступає їм суп і оберігає їхнє нутро від такого холоду. Проте, як обирають короля? Коли помер Сигізмунд III. Примітка: Сигізмунд III Ваза, роки 1566-1632, польський король з 1587 року, архієпископ Гнезны зайняв місце короля, аби очолити і пробувати конвокаційним сеймом. Примітка цей конвокаційний сейм відбувся у Варшаві з 22 червня по 17 липня 1632 року. Його завданням було, між іншим, визначити час проведення сеймиків, процедуру обрання короля. У Варшаві два чи три тижні по смерті суверена. Сенатори неодмінно туди з'являються, щоб обміркувати та погодити час і місце, де Відбуватиметься елекція нового короля. Домовившись про це, кожен сенатор вертається в маєток, щоб там скликати свій сеймик, який збирається на його землях, тобто він гуртує всю шляхту підлеглу його владі в зазначеному місці і в зазначений час. З'їжджаються одночасно всі магнати а зібравшись разом, спільно обговорюють номінацію нового короля, при чому кожен силкується подати свої міркування, керуючись особистими симпатіями. Після словесних змагань та суперечок погоджуються на кілька князів, спосеред яких депутати, призначені на елекцію, вибирають лише того, а не іншого кандидата. А далі кожен з них обґрунтовує право, одержане від своїх магнатів, бути присутнім на елекції і віддати голос за одного з п'яти чи шести запропонованих кандидатів. За той час кожен сенатор, як про це вже говорилося, так само робить у своєму воєводстві. Отже, депутати воєводств є першими, наймогутнішими чи найвпливовішими голосами на Сеймах. Як і воєводи, вони промовляють від усього загалу, Бо перш ніж поїхати на сеюм, зіставляють свої погляди та доходять єдиної думки про те, що мають прийняти, а що відкинути. Одне слово, вони супко тримають усе в своїх руках, бо не можна прийняти чи відкинути якийсь пункт ухвали без їхньої згоди. І як знайдеться хоч один, хто заперечить проти цього і голосно вигукне: не вольно, що нашою мовою, значить, не маєте права. Все пропало, бо такий привілей в них існує не лише під час елекції короля, але й на кожному новому сеймі, де можна розірвати або перекреслити все, що ухвалили сенатори. У своїй Речі Посполитій вони користуються такими основними правилами. Перше. Жоден шляхтич не має права претендувати на корону. Також не має право віддавати своє ім'я чи голос, щоб стати королем. Друге, вибраний для номінації мусить бути католицької, апостольської чи римської віри. Третє той, хто буде обраний, мусить бути чужоземним князем, щоб не мав земельних угідь у їхньому краї. І хоча сини його будуть князенками, народженими у цьому краї, тим не менше вважатимуться тут чужоземцями не мають права на спадок чи родинні землі, як ведеться в тутешньої шляхти. Примітка: такі та інші вимоги й умови при обранні короля шляхта ставила неодноразово, про що свідчать конституції та інші правово-установчі документи Речі Посполитої. Ось чому вони можуть обиратися королями, як, скажімо, король Владислав IV. Примітка: Владислав IV, роки 1595-1648, обраний королем 3 листопада 1632 року, за його царювання на Україні було придушено селянсько-козацьке повстання, наприкінці правління Владислава IV почалася визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького». Владислав IV, який на час смерті свого батька-короля Сигизмунда III, був старшим князенком. Потім трон успадкував його брат Ян Казимир, примітка Ян Казимир, роки 1609-1672, польський король, роки 1648-1668, за його правління – Сили Речі Посполитії було спрямовано на придушення визвольної війни українського народу 1648-1654 років. Ян Казимир – теперішній король. Це не завдало жодної шкоди основам спадкування королівства. Ось порядок, якого вони дотримуються під час елекції, що, звичайно, відбувається у відкритому полі. Примітка йдеться, певно, про Вольську рівнину, де сейм обрав королем Яна Казимира. За півмилі від Варшави, головного міста Мазові, де знаходиться королівська резиденція. В тутешньому замку завжди відбуваються сейми, оскільки це місце є, немов би, центром усіх провінцій, об'єднаних під польською короною. Місце елекції – було за півмилі від названого міста з боку Гданська, де розбили невеликий парк на тисячу двісті кроків окружності. Парк оточений глибоким ровом на 5-6 ступнів завширшки лише для того, щоб туди не забігали коні. В парку поставлено два великі намети, один для елекції, в ньому засідають сенатори, другий для земських послів, які тут спільно радять раду. Перш ніж з'явитися перед великим зібранням Сенату, кожен знайомить присутніх із своїми інструкціями, з тим, на що він може погодитися, і разом вирішують, що прийняти, а що відкинути. Щодня збираються вони на такі наради, які тривають до 6-7 годин. Під час тих розмов висуваються всі можливі аргументи, аби надалі захистити свої привілеї. Під час елекції покійного короля Владислава дискусії точилися понад два тижні, а за той час довкола невеликого парку скупчилося понад 80 тисяч кінних вершників, сенаторських жовнірів. Кожен сенатор мав невелике військо. Один менше, другий більше, як, скажімо, краківський воєвода, в якого на той час було близько семи тисяч жовнірів. Інші ж тримали військо відповідно до своїх можливостей. Кожного супроводжували друзі та слуги. Вони шикувалися бойовими порядками, були добре озброєні і ладні при найменшій незгоді кинутися у сутичку. Зауважте, що під час елекції шляхта цілого краю була на поготові, тримала ноги в стременах. Готова скочити в сідло, щоб при найменшій звісті про якісь чвари чи невдоволення їхніх послів не летіти вихором на того, хто наважився б зазіхнути на їхні привілеї, порушити їх. Врешті, після кількох засідань та дискусій, вони сходяться на кандидатурі якогось княжича, що має стати королем. Кожен у цьому підписується, принаймні найповажніший спосеред сенаторів і депутатів. Звістка про це оголошується не того ж таки дня, а лише на завтра. Вернувшись на місце постою свого війська, сенатори наказують жавнірам шикуватися бойовими лаштунками відповідно до вказівок гетьмана, бо всі тепер стають під великий штандар корони. Далі лунку гукають: Віват король називаючи його по імені, тричі прокричавши це привітання, палять у повітря з гармат та мушкетів, чути радісні вигуки, які свідчать про задоволення усіх присутніх. Так повторювалося тричі, а далі присутні на сеймі повставали зі своїх місць. Найповажніші пішли за старшим князенком, якого обрали своїм королем, він ще знаходився на селі за півмилі від місця елекції. Привітавши його від імені всіх воєводств, віддали йому шану, повідомляючи, що він обраний королем. Вони прохали його погодитися на це, взяти їх під свою опіку, розумно й розважно ними правити, запевняли, що матиме в їхній особі вірних та слухняних підданих. І тоді король погоджувався. Сенатори показували йому свої шляхетські статути і привілеї, хоч він добре їх знав, а він обіцяв незламно їх оберігати. Назавтра провадили короля до Варшавського собору Святого Яна. Там перед святим вівтарем король складав присягу. Ось ті умови, які зачитувалися королю в присутності сілого зібрання. Перше, він ніколи не матиме зиску з майна корони, а лише з того, що йому визначається: короною вони називають свою державу. Друге, він не матиме права купувати чи придбати жодного шматка землі з тих володінь. Третє він не видаватиме грамот чи розпоряджень про посполите рушення, якщо цього не схвалить сейм. Четверте. Він не матиме права після 24 годин, як скоєно злочин, видавати наказ про арешт польського шляхтича, хіба що злочин спрямований проти короля або означає державну зраду. П'яте, він не оголошуватиме війну чужоземній країні і навіть не відправлятиме туди послів у державних справах без згоди на те, згаданої Речі Посполитої. Шосте, він постійно дозволятиме на присутність при своїй королівській особі трьох сенаторів, які складатимуть сенаторську раду. Не боронитиме їм стежити за його вчинками, аби нічого не замислив чи не скоюв їм на шкоду усі три сенатори почергово очолюватимуть раду, так що король нічого не зробить такого, чого б вони одразу ж не знали? Сьоме названий король не може одружитися чи справити заручені без дозволу Сейму. Також не має права покинути межі королівства без його згоди. Восьме, він також не має право надавати шляхецькі привілеї простолюдину, якої послуги той не зробив, хіба що ця послуга вчинена задля блага держави, але і на це має бути згода Сейму. Обмежений такими умовами, король має все-таки право і найвищу владу не тільки роздавати на свій розсуд церковні бенефіції, але також розподіляти незайняті державні посади. Однак муситься робити лише серед коронної шляхти, а надто для тих, хто цього заслужив своєю військовою чи дипломатичною службою, якимсь громадським вчинком. Це має бути для одних нагородою, а для інших – заохоченням, щоб чинили шляхетно були корисними та доброзичливими. Він також має незалежне право дозволяти, щоб на виділених йому землях спалювали дерево для видобування поташу та інших відходів, що дає великі прибутки, не заперечуючи, щоб на це витрачалося багато лісу. Він має навіть найвищу владу роздавати різні посади, від найменшої до найзначнішої, але тільки прижиттєво. Ніхто не має права звільнити призначену ним особу без його на те згоди чи без судового процесу. Король скликає і призначає час проведення сеймів, які звичайно збираються що два роки. Примітка: інформація про щодворічне скликання сеймів королем не цілком правдива, бо сейми скликалися що два роки, через три роки, а також щороку і навіть двічі на рік. Вирушаючи на війну власною особою, король може зобов'язати шляхту якогось воєводства супроводжувати його в посполитому рушенні. Хто від цього відмовиться, позбувається голови, а увесь його рід – шляхетства. Його майно конфіскується на користь корони. Ось як далеко сягає королівська влада. Та хоча він король, але... Руки має зв'язані багатьма заборонами, бо не завжди годин робити те, що хотів би зробити. Мусить годитися і приймати речі немилі його серцю. Попри це все є правителем речі посполитий, все чиниться від його імені, хоч сам нічого вирішити чи прийняти не може, як ми вже про це говорили. Про шляхецькі вольності Польська шляхта рівна між собою, між нею нема такої вищості, як це надибуємо у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та в інших країнах, де існують герцоги, маркізи, барони. Єдиною титулованою особою тут є староста, що управляє маєтностями корони, які шляхта одержує від короля». Усіма своїми землями шляхта володіє без оплати податків, отже бідний шляхтич, поважаний не менше от багатого, та найбільше поважані ті, що перебувають на службі корони. Кожен шляхтич, навіть найбідніший, має надію стати одного дня сенатором з королівської ласки. Задля цього з юних літ вони вивчають латину, тим паче, що всі їхні закони складені тією мовою. Усі вони бажають також одержати якусь винагороду з коронних маєтностей, а тому поспішають виявити свою доброчинність. Вступити до війська і при оказії здійснювати гарні і звитяжні вчинки, щоб заслужити похвалу гетьмана і за його рекомендацією постати перед королем, який за це нагородить їх якоюсь вакантною посадою. «Шляхта має також право обирати свого короля». Як ми вже про це розповідали. А король неправомірний після 24 годин, як скоєно злочин, видавати наказ про арешт польського шляхтича, хіба що злочин спрямований проти короля або ж означає державну зраду. Жоден такий шляхтич не може бути заточений в тюрму до завершення слідства і проголошення вироку. Його мають тричі викликати в суд. Звинувачений шляхтич має право вільного пересування, може вимагати суддів, навіть може бути присутній при опитуванні свідків, які дають свідчення проти нього, і не боїться, що його арештують до оголошення вироку. Та й навіть коли вирок уже оголошено, шляхтич може відразу ж податися у якийсь монастир, де знайде притулок. Так часто роблять злодії, котрі негодні боронитися власними силами, оскільки вельможі нехтують законом і сунуть великим військом на того, хто наважився подати на них позов. Присуд, звичайно, говорить про те, що йому слід встяти голову, а майно конфіскувати. Так карають шляхтича за вбивство іншого шляхтича. Потім... У голос тричі закликають злочинця вийти і з'явитися протягом години перед судом. Та вони не такі наївні, щоб віддатися в руки Катові, бо знають про свій смертний вирок. А тому, що не з'являються, то до цього присуду додаючий інфамію. Це значить, що кожен зустрічний має право вбити злочинця, де б тільки його не зустрів. Такий самий вирок стосується кожного, хто ділитиме їжу чи напої з тим інформованим. Протилежна сторона, яка не чується вельми сильною, доходить до згоди із засудженим і, одержавши певну суму грошей, задовольняє його прохання і відмовляється від усіх своїх претензій. Коли вирок уже оголошено, шляхтич може відразу ж податися у якийсь монастир, де знайде притулок.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 Але якщо злочинець не такий багатий, як його супротивник, то мусить покинути край і рятувати власне життя. Усе його майно конфіскується в інтересах корони. Це саме ті землі, якими король не може володіти, а лише віддає шляхті у прижиттєве користування. Та, як говориться, з часом і злочин виглядає не таким страшним, Протягом кількох років друзі залагоджують його справу, бува супротивник помирає або ж зм'якне його серце, він пробачає злочинцеві. Тепер уже легко повернути собі маєток, якщо він того вартує. Та поміж військових людей не так ведеться. При найменшому злочині їх відразу ж арештують і розглядають не як шляхтичів, а як солдатів. Вони постають перед військовим трибуналом і одразу ж після суду зазнають покарання. Шляхта має право орендувати державну землю і, не вважаючи це для себе принизливим, продавати все, що та земля родить. Однак, як і у Франції, їй не дозволено займатися комерцією. При особистих сварках чи образах, одержаних віч навіч, не мусять шукати сатисфакцію на вістрі шпаги. Якщо хтось почувається ображеним, скликає усіх своїх приятелів, збирає найвідважнішу челядь і йде з тією військовою силою в похід навстріч ворогові. А як з ним зійдеться, то зав'язує сутичку і розбиває його, якщо на те годин. Зброї не складають до тих пір поки остаточно не розіб'ють супротивника, або ж поки не втрутяться спільні друзі і не владнають їхньої сварки. Тоді замість шабель вкладають йому руки в великий келих, наповнений токайським вином, і вони зичать один одному доброго здоров'я. Шляхта, що є ніби малим сувереном, має право поміщати на своїх гербах корону, може відливати стільки гармат, скільки їй заманеться, і будувати стільки фортець, наскільки це дозволяють її статки. Ні король, ні річ посполита не можуть їй цього заборонити. Не вистачає лише право карбувати монети, і вони стануть справжніми, суверенними володарями». Колись монети карбували від імені Речі Посполитої, а тепер лише від імені короля. І врешті, як ми це бачили на сторінці 28, вони мають повне і беззастережне право на селян, які від них залежать, тобто є їхніми підданими справом спадкування. Бо на королівщинах, що даються їм лише у прижиттє користування, шляхта не має над селянами такого права. Вона не може вбити селянини без судового слідства або ж безпідставно відібрати його майно. Переслідувані селяни королівщини можуть поскаржитися королю, який охороняє їх, боронить їхні права. Не можна, крім того, засудити на смерть шляхтича за те, що він убив селянина, який належав іншому шляхтичові. Відповідно до закону, щоб викупитися за скоєний злочин, він мусить сплатити 40 гривнів спадкоємцям покійного, одна гривня рівнозначна 32 су. В подібному випадку вистачає свідчень двох шляхтичів, аби визнати селянина винним. Щоб довести вину шляхтича, потрібно 14 селян. Чужеземці не мають права купувати землю. Так само, як і тутешні селяни, котрі ніколи нею не володіють, а з того, що мають вони та їхні діти в довічному користуванні, пливуть великі прибутки магнатам. Селяни не мають права нічого продавати чи давати в заставу, а їхній пан може відібрати все, що тільки йому заманеться. Зате міщани можуть вільно купувати та розпоряджатися своїми будинками в місті, городами, розташованими довкола тих міст, що є одним із привілеїв та прав міста. З цього видно, що уся земля в тому краї належить шляхті, яка з цього має великий зиск, за винятком земель підлеглих короні, які не є маєтковими, про що говорилося вище, де знаходяться певні села, які король віддав боярам примітка. Так в оригіналі йдеться про окремий суспільний проширок української шляхти між дворянським і міщанським станом, що заслужила королеві мечем що є значнішими від міщан, але нижчими від шляхтичів. Король надає маєтності тим боярам і їхнім дітям при умові, що вони сповнятимуть військову повинність за власний кошт. Щоразу, коли коронний гетьман їх кликатиме, вони мають робити все, що від них вимагається, і це є державним обов'язком. Серед тих багатих людей трапляється все-таки частина бідних, та загалом польська шляхта досить багата, як про це вже говорилося. Але в Мазовії, де шляхта дуже багата і становить шосту частину тутешнього населення, вона не така заможна. А тому її переважна частина сама працює на землі, не вважаючи ганебним для себе тримати леміш плуга або ж на службу до найзнатнішого магната. Це вважається... Почеснішим, аніж служити масшталіром, як це мусять робити найдурніші з посеред них. Двоє таких людей служили в мене протягом низки років, коли я був у тому краї першим капітаном артилерії і королівським інженером. Служили мені, хоча й були уродженими шляхтичами. Родові маєтності шляхти звільняються від зимового розквартирування війська та розташування військових гарнізонів. Однак мусять пропускати через свої землі війська, що знаходяться на марші. Військо може ставати на постій лише на коронних землях. Коли декілька братів ділить бітцівщину, старший з них здійснює поділ, а молодший вибирає. Якщо вдова вдруге виходить заміж, то може віддати усе своє майно тому, кого вона пошлюбила, таким чином – Позбавляє спадку своїх дітей. Це право змушує дітей шанобливо та послушно ставитися до батька і матері. Про звичаї польської шляхти Польська шляхта доволі сумирна та ввічлива з вищими от себе, воєводами та іншими урядовими особами Речі Посполитої. З рівними собі і своїми співвітчизниками, товариська, зате дуже пихата і чванлива, знищими від себе. З іноземцями привітна. Взагалі іноземців тут небагато, і вона не дуже охоче з ними спілкується. Турки і татар бачать лише на війні із шаблею в руках. Через брутальність московитів з ними не мають нічого спільного. Не хочуть підтримувати стосунків так само, як і з шведами та німцями, до яких відчувають таку сильну відразу, що не лише їх не люблять, але й вельми ненавидять. Якщо ж поляки інколи вдаються до послуг німців, то лише при нагальній потребі. Французів навпаки. Називають своїми братами, мають з ними подібні звичаї та замилування, як у вмінні вільно висловлюватися, так увласливі їхній природі щирості та життєрадісності. Веселі, люблять сміятися, а співаючи не дають себе полонити меланхолійному настрою. Французи також дуже поважають і шанують цей народ, бо загалом це добрі, незлостиві, зичливі і дотепні люди». Ті поляки, що здобули повнішу освіту, досягають великого успіху, мають добру пам'ять, виглядають пишними та величними у своїх шатах, одягаються у коштовні хутра. Я бачив таке соболеве хутро, яке коштувало понад дві тисячі ек'ю, було оздоблене великими золотими гудзиками, прикрашеними рубінами, смарагдами, діамантами та іншими коштовними каменями. За ними, звичайно, править велика кількість челяді, ті слуги дуже сміливі, відважні, вправно володіють зброєю, у цьому переважають усіх своїх сусідів, бо ні на мить не розлучаються зі зброєю. Та й справді, майже завжди воюють з наймогутнішими європейськими володарями – турками, татарами, московитами, шведами, німцями, а інколи навіть з двома-трьома одночасно, примітка з серпня 1632 року до червня 1634 року відбувалася Смоленська війна Речі Посполитої з Росією. З 1633 року війна з Туреччиною. З 1618 року точилася 30-літня війна Речі Посполитої з Швецією. Так сталося року 1632 і 1633 року коли воювали з турками, татарами і московитами. Дуже добре виплуталися з цього, вигравши для себе кілька важливих битв. Незадовго, 1635 року, розпочали війну із шведами. При посередництві королівського посла Месьє Д'Аво між польським та шведським королівством укладено в Прусії мир. Обидва королі з цього були вельми задоволені. Окрім своєї щедрості, поляки ще дуже гостинні, шанобливо приймають в себе вдома друзів, які висловлюють їхній Господі повагу. Приймають також чужоземців, яких ніколи не бачили, обходяться з ними так шанобливо, ніби здавна знаються з ними. В цьому краї є дуже багаті магнати, які мають 800 тисяч фунтів щорічного прибутку з родових маєтностей, не рахуючи ще й бенефіцій з королівщини, що складає шосту частину королівства. Ті великі багатства лише з того, що селяни не мають права володіти спадковими землями. Усе належить магнатам, котрі безперервно збагачуються чи то наїздами, чи конфіскацією майна бунтівників і заколотників, яке приєднуються до згаданих уже нами земель королівщини. Однак, оскільки шляхта боїться, що король, збагатившись таким чином, стане абсолютним володарем, вона перешкоджає йому тією королівщиною володіти. Та це не виходить на зле. Бо вони це краще нього роблять, коли ті люди йдуть на війну. То так дивно сповнюють свою повинність, що якби такого вояка побачив у нашому війську, то забув би про страх, а лише розглядав би його лаштунки. А крім того, всі вони споряджені наступальною зброєю. Подам вам опис озброєння, яке бачив на особі пана Дечинського, ротмістра, тобто капітана, Козацької хоругви, вершників озброєних луками і стрілами. Насамперед на кольчузі він носив шаблю, на голові залізний шишак, з якого обіруч звисала залізна сітка, зроблена з такого ж матеріалу, як і кольчуга, вона захищала потилицю і рамена. Він мав ще мушкет, а якщо його не було, то лук і сагайдак. До паска причіплював шило, кресало для гострення шабелі ножа, а також викрешування вогню, ніж, шість срібних ложечок, складених за величиною у червоний сап'яновий футлярчик, за пояс був запнутий пістоль, ошатна хустка, невелика шкіряна торбинка, яку можна складати, у ній легко вміщалося півлітрове горня, яким черпають воду під час військових походів. Мав також спеціальний сукняний мішечок – велика торобинка з червоного полотна. Якщо вона плоска, то в неї вкладають листи, папери, гребені, навіть гроші. На гайку – невеликий шкіряний батіг, яким поганяють коней. Два-три пучки шовкових шнурів, завтовшки півмізинця – Цим шнурком зв'язують бранців, які трапляються їм по дорозі. Все це висить на поясі з протилежного боку від шаблі. А крім того, ще й ріг, щоб чистити коневі рота. А ззаду, присідлі, збоку, великий дерев'яний цебер, що вміщає піввідра води. З нього напували коня. Ще були три ремінні пута, шкіряні ремені, якими триножать коня, коли пускають його на пашу. Щоб зв'язувати коня, коли він пасеться. А крім того, якщо жовнір не має лука, за плечима в нього висіла рушниця, ладунок, плоска шкіряна торба, в яку вкладають рушничні та пістолетні набої, мав при собі рушничну викрутку і порохівницю. Зважте самі чи людині, озброєні таким чином, легко змагатися з ворогом. Гусарія озброєна списами, складається із заможних шляхтичів, які мають прибуток до 50 тисяч фунтів щорічно. Вона дуже добре споряджена. Звичайний їхній кінь вартує не менше 200 дукатів, а всі їхні коні турецькі, привезені з Анатолійської провінції, званої Кармелія. Гусари несуть службу з п'ятьма кіньми – Отже, в одній хоругві із ста списів є лише двадцять гусарів. Вони їдуть першою шерегою, створюючи так званий фронт, а позаду кожного чотирма рядами ступають слуги. Їхні списи довгі на дев'ятнадцять стіп, від вістря до держална порожні, а ратища зроблені з міцного дерева. На вістрі списів почеплено прапорці. Біло-червоні, зелено-сині, чорно-білі. пропорції обов'язково двобарвні і мають 4-5 ліктів завдовжки. Певно, цими пропорцями лякають ворожих коней, коли хочуть розламати ряди противника. Нехиляючи списи, мучать на конях в атаку, пропорції перекручуються в повітрі і лякають коней ворога. Гусари також одягнені в панцирі, носять наручники, наколінники, шапки-сесюрки. Тощо. Мають ще й шаблю, палаш, прив'язаний з лівого боку до сідла, а з правого довгий меч, широкий при державні, він звужується і закінчується квадратовим вістрям, ним протинають живого ще ворога, скиненого з коня на землю. Задля цього меч має п'ять ступнів у довжину, над я його кругле. Щоб зручніше було тиснути до землі і протинати на ворогові кольчугу, палашем рубають тіло ворога, шаблею б'ються і розсікають кольчугу. Воїни мають також бойові молоти, вагою понад шість фунтів, що подібні на наші чотирикутні піки, вони добре наточені і насаджені на довгі держаки аби розбивати панцирі та шоломи противника. Якщо їхнє озброєння та спосіб ведення війни нам видається відмінним от від нашого, то з подальшої розповіді побачите, що їхні бенкети і те, що на них робиться, зовсім не схоже на звичай більшості народів світу. Гусари також одягнені в панцирі, носять наручники, наколінники, шапки-сисюрки,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 З усією переконливістю можу сказати, що їхні буденні обіди набагато перевершують своїми стравами наші святкові бенкети. З цього можна зробити висновок, як вони поводяться під час справжніх оргій, що дуже урочисто серед них справляються. Правда, так чинять особливо великі магнати та інші урядники корони. У дні вільні від засідань Сенату, коли у Варшаві відбувається сейм, влаштовують учти, вартість яких досягає 50 чи навіть 60 тисяч фунтів. Це дуже великі видатки, якщо зважити, що і як подають до столу. Тим паче, що в цьому краї не вживають ні мускусу, ні амбри, чи перлин або вишуканих приправ до м'ясних страв, які в інших краях дорого коштують. Все, що подають, загалом приготовлено доволі невміло і у великих кількостях. Шкода, пов'язана з усім тим, йдеться про слух та челядників, про що докладніше оповім нижче, збільшує їхні витрати. Отож, аби з однієї лише деталі ви сплали собі враження про все це видовище, скажу вам... А говорю з усією переконливістю, що не раз тримав у руках такі списки. На такому одному лише прийомі було битого скла на сто талерів, хоча воно й недороге, бо одна штука коштує один су. Отож, коли розпочинається бенкет, спочатку сидить не більше чотирьох-п'яти панів-санаторів, з часом до них приєднуються посли, які знаходяться при дворі то була б невелика кількість гостей для такого великого видатку, про який я згадував вище. Але річба гостей збільшується за рахунок шляхти, яка супроводжує кожного з названих панів. Звичайно, це вже є 12-15 осіб, які складають товариство на 70-80 гостей. Вони сідають за три сунені столи, що творять подвійний прямий кут – у довжину ті столи мають понад 100 кроків. Столи накриті трьома розкішними тонкими обрусами, а також повним позолоченим срібним сервізом. На кожній тарілці лежить хліб, вкритий маленькою серветкою, не більшою від носовичка. Біля тарілки ложка, ножі відсутні. Розміщені таким чином столи ставляться у великій просторій залі, в кінці якої під стіною знаходиться креденс із великою кількістю срібного начиння, обрамлений поручом у вигляді невеликої галереї. Туди мають доступ лише ключник і челядники. На креденсі, звичайно, стоїть 8 чи 10 стосів срібних таць, і така велика кількість тарілок, що вони зіймаються на зріст людини, яка в цьому краї доволі висока. Навпроти названого креденса над дверима міститься театр, де перебувають музиканти, як ті, що грають на різних інструментах, так і ті, що співають. Їх не чути всіх одночасно, а лише починають скрипки. Далі їм гучно вторить відповідна кількість корнетів, а коли вмовкнуть... Звучить людський спів, мелодійні голоси дітей, яких найняли за такої нагоди. Усі ці різноманітні звуки повторюються безперервно, тривають аж поки не закінчиться бенкет. Музиканти їдять і п'ють ще перед початком гостини, бо далі зобов'язку займатися тим, чим їм належиться, не мають часу сідати за наїдки та напитки. Приготувавши таким чином усе, що потрібно, стіл накривають, закладають різноманітними стравами і тоді впроваджують до зали запрошених гостей. Посеред зали стоїть четверо шляхтичів, двоє з них тримає великий позолочений мисник, що має, певно, три ступні в діаметрі, а також подібного виробу жбан. Шляхтичі не ближаються до високошановних гостей обмивають їм долоні і відходять. Далі до них приступає два інші шляхтичі, які тримають за обидва кінці довгий біля трьох ліктів рушник, подають його тим панам, щоб вони витерли долоні. А далі господар разом із розпорядником сердечно приймають гостей, садять кожного за стіл відповідно до його становища та титулу, а коли вже посідали і готові гоститися, їх обслуговують три крайчі за кожним столом, частують стравами, приготовленими і приправленими за тутешніми рецептами. Одні приправлені жовтуватим соусом із шафрану, інші – червоним соком з вишні, який забарвлює соус у червоний колір, ще інші – соком перетертої сливи, що надає соусові чорної барви. Інші страви плавають посеред сірого соку смаженої цибулі, перетертої через сито. Усі ті м'ясива, кожне у відповідному соусі, нарізуються великими, наче кулі, кавалками, щоб кожен міг вибрати кусень на свій смак, бо вони не люблять їсти супи, котрі зовсім не подаються на стіл. Кожне назване м'ясо подається у тацях разом зі своїм бульйоном, а поміж тими стравами ще й різні м'ясні паштети. Кожен гість вибирає соуси за смаком, бо їх завжди не більше чотирьох, як ми вже про це говорили. Окрім того, на стіл подають також воловину, баранину, телятину, кури без соусу, дуже сильно, як ведеться в тому краї, приправлені перцем і сіллю. Зовсім нема потреби у сільниках, які навіть не кладуть на стіл. Як тільки одна стаць порожніє, з'являється друга, наповнена, скажімо, квашеною капустою із шматками солоного сала, чи пшоняною або ячною кашею, яку вони споживають з великим апетитом, так само, як і соус, приготовлений із кореня, що у них зветься.